Huszonharmadik fejezet Kallum A körülmények ellenére is megkönnyebbülés volt visszatérni Goszfordba. Azt hiszem hiányzott volna ez a lezárás, ha úgy hagytuk volna a dolgokat, ahogy voltak. Megszoktam, hogy ismét Lájláh Hal vagyok, a kezdeti önkívületi állapot és az egy-hét kórház miatti sok kezdett lecsengeni. Már megtanultam nem észrevenni a keze rángását, vagy azt, hogy mennyire ügyetlenül mozog. Esetlenül lépkedett, a lábizmai megfeszültek. Holott szinte mindig mozgásban volt, még ha csak pár lépést is tett meg egyszerre, mert nem tudott túl sokáig egy helyben ülni. Amikor láttam, hogy a szobában vagy a kertben ténykedik, nyilvánvalóvá vált számomra, hogy küzd. Ez se volt könnyű végignézni de még mindig könnyebb, mint azt látni, hogy fulladozik. Az ő sajátosan szofisztikált módján adta tudtomra, hogy nem kell aggódni, amikor nyelni próbál, és helyette köhög, mert ilyenkor csak rosszabbá teszem a helyzetet, ha azonnal talpra ugrom és odasietek mellé. Az Isten szerelmére, Kálum, hagy békén! Még be sem fejezte a fulldoklást, de már páros lábbal rúgott le magáról. Én igyekeztem minél lassabban enni, hogy ne sokkal előtte fejezzem be az étkezést. A légzésemre figyeltem, mi alatt ettünk, és amikor fulladozni kezdett, vettem két nagy levegőt, mielőtt segíteni próbáltam neki. Arra is megtaláltam a módot, hogy szinte napi 24 órában mellette legyek. Ügyetlenkedett, koordinációs zavarai támadtak. Ha a mosdóba ment, halló távolságon belül maradtam, hanetán elesne. Amikor zuhanyozott, a fürdőszoba ajtóban áva hallgatóztam, és megbizonyosodtam róla, hogy jól van. Amikor elzárta a vizet, elsiettem onnan, így ezt nem tudta meg. Már sokkal nyitottabb volt velem, a kapcsolatunkat és az irántam érzett érzelmeit illetően is, de még mindig elutasította, hogy kényeztessem. Ösztönösen tudtam, nem fogja engedni, hogy hosszabb távon gondoskodjak róla, mert akkor tényleg elveszíti a függetlenségét. Védelmező angyala lettem, és egyben a zaklatója. Biztos vagyok benne, tudatalatti motivációim között ott volt az is, hogy a lehető legtöbbet legyek vele, amíg lehet, de leginkább csak féltem. Valamennyi helyiség, cselekvés, pillanat, potenciális veszélyforrás volt, Mégis hálásnak kellett lennem minden egyes másodpercért. A napok áldottan hosszúak voltak, sok időt tölthettem vele, és sok mindent kellett tennem, hogy megóvjam. Miután megszoktuk ezt az új helyzetet, kezdtem bátorítani Lailacht, hogy járjon ki a kertbe. A legjobban az ősi napfényben érezte magát. Fogtam a piknikkosarat, takarót, néhány könyvet és nassolnivalót, majd kikisértem őt a zöldbe. Ez azt eredményezte, hogy ismét kertészkedni akart, és bár nagyon féltem tőle, el kellett ismernem, jót tett neki. – Szerinted mi történik, amikor meghalunk? – kérdezte egyik délután, miközben a zöldségeket szedtük. Nem tudtam, mit válaszoljak, de azt hiszem a beálló kínos csend megadta a feleletet. – Szerintem is. – vélekedett. Semmi. Nem szeretném, ha bárki félreértene. Minden ideg szállammal azt kívántam, hogy a racionalitás tévesnek bizonyuljon, és legyen valami gyönyörű élet utáni lét, ami Lájlachra vár. A gondot az jelentette, hogy ezt nem hittem el, még akkor sem, amikor pedig kényelmes lett volna a gondolatba kapaszkodni, amire kétségbeesetten szükségünk volt. Szerintem csak ez az egy életünk van. Sóhajtottam. Még több zeller dobtam a fonott kosárba. Szóval, te is így gondolod? Én a humanizmus felé hajlok, mondta. Hirtelen kikapta a kezemből az zellerszárat, amit épp levágtam, és harsogóan beleharapott. Szerintem, amikor meghalok, az olyan lesz, mintha elaludnék, csak az álomnak nem lesz vége. Megkönnyebbülést hoz, amikor már nagyon fáradt vagy, Esetleg elaltatnak. Nem félsz? Annyira lenyűgözött, megrémített és csodálattal töltött el a beszélgetés menete, hogy képtelen voltam folytatni a munkát. Nem, vonta meg a vállát. Egyáltalán nem félek, csupán a tünetek rémítenek meg. Apu kiszámíthatatlan lett, amikor elhatalmasodott rajta a betegség. Anyu egyszer úgy talált rá, hogy épp lefelé mászott itt a házzal szemközti sziklán. Amikor megkérdezte, mi csinál, kiderült, hogy apu csak evezni akart egy kicsit. A tett és a végrehajtásával járó veszély közötti kapcsolat megszűnt számára. Gondolatban feljegyeztem magamnak, hogy egyik este, amikor Lailach alszik, meg kell erősítenem a kerítést. De szerintem észerű vagyok ezzel kapcsolatban, folytatta. Arra számítok, hogy megfázom, talán lázas is leszek, végül elvesztem az eszméletemet, és csak a sötétség marad. Az agyam nem lesz eléggé ébre ahhoz, hogy érezzem a félelmet. Rám mosolygott. Sötétség, béke, ettől kell félni? Nem is fogom érzékelni, hogy félnem kellene. Letérdeltem, ismét tébdesni kezdtem az leveleket, a kép, amit lefestett, túl lehanguló volt. Egy pillanat múlva mellém lépett, megrázta a vállamat, így kényszerítve, hogy felnézzek rá. Hé, ha meghalok és tündérek között ébredek, mert létezik túlvilág, akkor visszajövök hozzád, és valahogy kibabrálok veled. Talán kihúzkodom a fehér neműs fiókjaidat, átrendezem a cipőidet, hogy soha ne legyenek párban. Ijesztőnek szánt arcot vágott. Én pedig elnevettem magam, annak ellenére, hogy a bánat szorongatta a torkomat. Inkább el tudom képzelni, hogy egy nap felkelek, és levelekkel és virágokkal lesz borítva az ágyam. Ő is nevetett, majd lehajolt és megcsókolta a fejem búbiát. Igazad van, szeretném azt hinni, hogy ennél kifinomultabb vagyok, de őszintén szólva, ha álomba zuhannék és tündérként ébrednék újra, megváltoztatnám a külsődet. Úgy néznél ki, mint aki a karneváró jött. A tünetek közvetlenül a 34. születésnapom előtt jelentkeztek, mesélte Lá a következő héten, amikor az ágyban heveréztünk. Az első napok idegessége elmúlt, így ismét tudtam igazán élvezni a társaságát. Apu halála után genetikai vizsgálatot végeztem, és kiderült, hogy én sem úszom meg. A lipid szintem legalábbis erről árulkodott. Emlékszel, mi az? Annyira emlékszik, hogy a tiéd magas? 48. Bólintott Lailah, és nyilvánvaló volt, hogy az évek során többször is gondolt erre a számra. Ez valóban magas, és azt jelzi, hogy a tünetek valószínűleg korábban megjelennek, és a folyamat gyorsabb lefolyású lesz. És nálam jelentkeztek is a tünetek. Előbb, mint apádnál. Ő valamivel idősebb korában lett beteg, a nagyanyám még idősebben. Előfordul, hogy generációról generációra rosszabbodik a helyzet, ezért nem születtek gyerekeim, és ez már így is marad. Miből vetted észre, hogy elkezdődött? Először általában a pszichiátriai tünetek jelentkeznek, leggyakrabban indokolatlan idegesség vagy depresszió formájában, de nálam nem így volt. A lábam kezdett el zsindadni, és tudtam, hogy ez már az, és ettől dühös lettem. Azt olvastam, ha az agyat stimulálják, akkor lehet csökkenteni a motorikus tüneteket, így ahelyett, hogy orvoshoz mentem volna, őrült módjára a munkába temetkeztem. Csak dolgoztam és kutattam, és utáltam az egész univerzumot. Ekkor bukkant rá arra a neurológusra Mexikóban? Nem, először lányt találtam meg. Azt csináltam, amit te azon a reggelen a kórházban. Próbáltam rábeszélni, hogy gyógyítson meg. Felnevetett. Volt egy olyan őrült érzésem, hogy valami áttörésről akar visszatartani engem, és lány klinikáján találkoztam Harutóval. Csend támadt. Kisöpörtem az arcából a haját, és egy pillanatig az óceán hangját hallgattuk. Akarsz róla hallani? Harutóról? Erőt hangon kérdezte. Nem akartam róla hallani. Nem akartam többet tudni róla, viszont Laila hangjából kiéreztem valami vágyódást, mintha szeretett volna beszélni arról a másik férfiról. Leküzdöttem a féltékenységemet. Persze. Te sosem mesélsz az exeidről. Az én nem érdekesek. Fogadni mernék, hogy nekik van mondani valójuk rólad. Az összes fontosabb exem azóta boldog házasságban él, és mindegyikük férje minimum egyszer kimondta már, hogy Callum Roberts egy seggfej. Mindketten felnevettünk. Mesélj valamelyikükről. Felsóhajtottam. Ó, oh, te követelőző nőszemély! Hát jó, mesélek neked analízéről. Ő volt a Lailah előtti barátnőm, egy igazán bolondos, nevetgélős kis szűke. Tippelhetek? Biztosan személyjegyző! A jelek szerint Lailah már kiismert. Rossz válasz, vigyorogtam ön elégültem. Kozmetikus. Ó, ez csodálatos. Hadd tippeljek. A te kozmetikusod volt. Csak egy ideig. Úgy tettem, mintha védekezni próbálnék, mert a komoly beszélgetés hirtelen könnyedre és évődőre váltott, és ez még úgy is kellemesebb volt, hogy én kerültem a csipkelődés középpontjába. Nem lett baja ebből? Úgy értem, az ügyvédek és az orvosok nem randizhatnak ügyfelekkel. Igazából praktikus volt. Korábban sosem járt házhoz, de aztán járni kezdtünk. És analízé a házhoz hívott kozmetikus gyönyörű volt? Nem annyira, mint te. Válaszoltam és komolyan is gondoltam. De vonzó volt. A csinos inkább jobb szó lenne rá, mint a gyönyörű. Az összes egykori barátnőm csinos volt. Akkoriban ez tűnt a legfontosabbnak, noha nem akartam megállapodni egyik mellett sem. – Mind mentőnkre a kapcsolatotok? – Pár hónapig tartott. – Valójában nem mentőnkre, csak nem is tudom. Azt éreztem, hogy nem tart sem erre az egész. – Akkor nem ő volt a tökéletes számodra? – Nem, mert… És miközben kimondtam, a szívem majd kiugrott a helyéről, mert rájöttem, hogy ebben a helyzetben a szavak már nem érnek semmit. Mert ő nem te vagy. Lailah szeméből kihúnyt a játékosság, az ajkába harapott, majd a melkasomhoz dőlt. Tudtam, nem ideges, ahogyan azt is, hogy nem hátrál meg. Azt akarta, hogy ott legyek, és többé nem titkolódzott, nyílt lehettem vele én is. Egy pillanatig csendben feküdtünk. Gyűlölöm ezt a betegséget, Lájlá. Kallum, ez nem betegség, hanem a DNS-em. Én ez gyűlölöm benne. Ez nem olyasmi, ami véletlenül megtörtént velem, vagy valami, amit elkaptam. Én ilyen vagyok, így amikor próbálom utálni, akkor saját magam egy részét utálom. Ez a legrosszabb az egészben. Peta, hogy vélekedik erről az egészről? Sosem mondtad neki, hogy Mexikóba mész? Nem. Harutószüleinek elárultok, és próbáltak minket lebeszélni róla. Szóval anyunak inkább nem szóltunk. Mindig százszázalékosan mellettem állt, de nem várhattam el tőle, hogy ezt megértse. Nem tűnt igazságosnak. Tényleg? Nem tűntök olyannak, akik nem tudják a problémákat megbeszélni? Anyu teljesen kétségbe esett, amikor a teszt kimutatta, hogy bennem is megvan a hibás gén. Sóhajtott Lailah. Biztosan nehéz lehetett neki. Ó, oh, Kál, persze, hogy szörnyű lehetett neki, de nekem rosszabb volt. A nagy szüleim a középiskolai utolsó éven behaltak meg, végül apu is. Szóval mindketten ott álltunk az élettől földbe döngölve, sebzetten, és szerintem már nem tudott tovább reménykedni. Ő javasolta, hogy csináltassam meg a vizsgálatot, talán valami reménysugarat keresett, és azt hitte, valahogy megnyertem a genetikai lottót, de nem. Ebben a legrosszabb időszakban vettek fel a jogra, és ahelyett, hogy a világ kinyílt volna előttem, a következő héten kiderült, hogy hántintonom van, és mivel a lipid magas, húsz éven belül megjárom a poklot, és amikor támogatásra lett volna szükségem, hogy mindezt feldolgozzam, anyu teljesen szétesett, így egyedül maradtam a bajommal. Sajnálom túl Túléltem, és a többit is. Muszáj volt, mert tudtam, hogy az élet rövid, legalábbis számomra. Vicces megjegyzésnek szánta, de ez alkalommal nem bírtam nevetni. Akkor elmentél az egyetemre? Anyu nem akarta. Úgy gondolta, hogy nagyjából tizenöt jó évem lehet hátra, és abból ki kell hoznom a legtöbbet. Felajánlotta, hogy adjuk el a birtokot, és utazzuk körbe a világot, ami még képes vagyok rá, ő velem tartana de nyilvánvalóan inkább az egyetemet választottad. Már láttam a világot, tudtam, hogy mi van odakint. Tudást akartam szerezni, tanulni, kihívásokat, biztonságot, valami normálisat mielőtt elkezdődik a remegés és az őrület. És megkaptad. Igen, nagyszerű életem volt Kál. Az anyád pedig elfogadta ezt. Igen, túllépett saját magán, és ez csodálatos volt de nem szóltam neki, amikor elkezdődtek a tüneteim, erről nem beszéltem, tudtam, hogy magától is észreveszi. Sosem kedvelte igazán Harutót, így amikor úgy döntöttünk, hogy elmegyünk a sejtterápiára, csak annyit mondtam, hogy utazgatunk. e tartottam vele a kapcsolatot, és győzködtem, hogy azért vagyok távol, hogy kihozzam a maradék időmből a legtöbbet. Lailach megrezzent mellettem az ágyon, amint újraélte az emléket. Szóval nem érezted a lábad, aztán mégis? Ezért nem hordasz soha cipőt? Hiányzott, hogy érezzem a földet a talpammal, de ez nem kifogás, mert mindig is ezt csináltam. Egyszerűen utálom a cipőket. Éreztem, hogy mosolyog a sötétben. Harutó mennyi ideig volt beteg, mielőtt meghalt? Pár hónapig. Még lélegzett, de minden más szempontból vegetált, és nem tért eszméletre többé. Mindenkinek azt hazudtam, hogy autóbalesetünk volt. A szüleinek sem mondtam el az igazat, csak annyit, hogy a sejterápia nem működött, ezért úgy döntöttünk, hogy nyaralunk egyet, körbeutazzuk Mexikót, ám közben megsérült. Nagyon ostoba hazugság volt. Biztosan sejtették az igazat. De olyan nagyszerű emberek, hogy nem akartam magamra vonni azzal a figyelmüket, hogy harutó haldoklik, én pedig élek. Nagyon sajnálom, Lailá. A legrosszabb az, hogy később nem kerestem őket. Harutó meghalt, elmentem a temetésre, együtt sírtunk és megígértem nekik, hogy kapcsolatban maradunk. De nem tettem, túl nehéz volt. Biztos vagyok benne, hogy megértik. Talán. És mi volt ezután a terv? Ügyvédként dolgoztál? Ez a nagyszerű a teljes reménytelenségben. Nincs szükség tervekre. A lelkem mélyén nem számítottam rá, hogy a kezelés sikeres lesz, de képtelen lettem volna tétlenül ücsörögni, miközben az agyam kezd megbomlani. Egy ideig ezen gondolkodtam, és próbáltam beleképzelni magam a helyzetébe. Lassan úgy éreztem, hogy a Huntington szakértője vagyok, noha a gondolatát sem bírtam elviselni, hogy lássam leépülni. Sokat láttad apádat, amikor beteg lett? Igen, eleget. Úgy tűnt, Lailah könnyedén mesél a saját tapasztalatairól, még Harutóéról is. De, amint megemlítettem az apját, elszomorodott. Szörnyű volt. Az a vidám, életteli férfi nem tudott ülni, feküdni, vagy akár csak egy helyben megállni. A remegés nagyon erős volt, nem tudott folyamatosan mozogni, de ezzel nem volt tisztában. Aztán kezdett megbomlani az elméje, és végül csak egy lélek nélküli emberroncs feküdt az otthonban. Ó, bár ne kérdeztem volna meg. Csupán néhány fényképet láttam James McDonaldról, de csak most döbbentem rá, mennyire hasonlított a lányára. A legrosszabb az, hogy a nagyszüleimnél hagytak, így valahányszor meglátogattuk, annyit láttam, hogy egyre rosszabbul van. A buta tinédzser agyam úgy rakta össze a dolgot, hogy egyetlen nap alatt omlott össze. És most itt vagyok, ez az én köröm, és tényleg egyik napról a másikra történik. Mahogy mindig is féltem, hogy történni fog. Olyan, mintha a tinédzserkori rémálmaim válnának valóra. Ha elhagynám magam, akkor most nagyon-nagyon rettegnék. Hosszú ideig mindketten csendben maradtunk. A feje a melkasomon pihent, közben a hátát simogattam. Amikor ismét megszólalt, a hangja rekettes volt. Apu hosszú ideig haldoklott. Anyu nem akarta otthonba vinni. A nagyszülei erőltették, mert már anyut sem ismerte fel. Hónapokig ott volt, végül szívroham vitte el. A gyász helyett mindannyian megkönnyebbülést éreztünk, hiszen addigra ezerszer is elsirattuk. Erre nem tudtam mit mondani. Így csendben feküdtünk, majd elaludtunk. Pár nappal később, amikor Lailaha a fürdőben volt, én a közelben az ágyon olvastam. Hallgatóztam, nincs -e baj. Rettegtem, amikor úgy döntött, fürdeni megy. Sok potenciális veszélyforrás van egy fürdőszobában. Amikor pár évvel ezelőtt átalakította, az ablak alá tett egy hatalmas kádat, nem volt elég közel a falhoz, és nem volt semmi, amiben ki és bemászásnál kapaszkodni tudott volna. Azok az átkozott padlócsempék még rosszabbak voltak. Mindig túl töltötte a kádat, így kilocsant a víz, amikor beszállt, a csempe pedig csúszós lett. Többször is törölközőket és szőnyegeket terítettem le, de Lailach mindig felszette és a kosárba dobta őket. Egy idő után rájöttem, hogy csak lapozgatom a könyvet, de fel sem fogom, mit olvasok, ezért felálltam és a fürdőszoba ajtóhoz mentem. Annyira gyönyörű és törékeny volt, ahogy az ablakpárkányra helyezett iPadról szóló zenére dúdolt. Szia! mosolyogott rám. Jó a könyv? Nem igazán. Nem gondolod, hogy össze kéne házasodnunk? Lecsapta a feldobott labdát. Szeretnék hozzád menni, Kallum Roberts. Ha nem ilyen lennék, akkor hidd el, azonnal hozzád mennék. De mivel? Tudod, hogy végig ez volt a probléma, Felemelte a kezét, azt nézte, hogy a vízcseppek visszahullanak a kádba. Megígérném neked, hogy egy életen át veled leszek, csak épp nincs életem. De ilyen is van, tiltakoztam. Talán nem olyan hosszú, mint kéne, de attól még élet. És nagyon kedves tőled, hogy próbálsz megkimélni a rövidített életettől, Lailah, de valami fontos dolgot elfelejtettél. És mi lenne az? Az, hogy szeretlek. Örökké szeretni foglak, függetlenül attól, hogy beteg vagy-e, itt vagy-e, vagy nem. A szemem könnyekkel telt meg, ahogyan az övé is. Én is szeretlek, suttogta, majd a szájára nyomta a kezét, mintha ezzel meg tudná állítani a sírást, ami kitörni készült belőle. Oda léptem, és letérdeltem mellé. Tudom, hogy meg akartál kímélni attól, hogy a részese legyek ennek láj, de ezzel elveszett tőlem, Tőlünk azokat a pillanatokat, amiket a világon semmiért nem cserélnék el. Csak azt akarom, hogy boldog legyél, Kál. Amikor ideges volt, még érthetetlenebbé vált a beszéde. Én is ugyanezt akarom neked, mondtam. Vizes kezével kereste az enyémet a kátszélén, összekulcsoltuk az ujjainkat, majd az arcomhoz emeltem a kezeinket, és őt néztem. Te a csodás furcsaságaiddal együtt életem szerelme vagy. A problémádat nem tudom megoldani, Lailach, pedig semmi más nem szeretnék jobban a világon. De annyit megígérhetek, hogy melletted maradok, akármi történjék is. Olyan nagyon szeretlek, Kál, és sajnálom, rettenetesen sajnálom, hogy csupán ennyi lehet a közös életünk. De borzasztóan örülök, hogy visszajöttél hozzám. Egy pillanatra Csend támadt. Majd az iháló lélegzésünk hallatszott, meg a kátszélére potyogó könycseppek koppanása. – Ez olyan akár egy esküvői fogadalom – suttogta Lailah. Megszorítottam a kezét és bólintottam. – Csak semmi hivatalos hülyeség, ugye? – Tényleg szinte olyan, ami ennek megálmodtam, kivéve, hogy én mesztelen vagyok, te pedig a csúszós pocsolyában térdelsz, a kádam mellett. Felült és gyengéden hosszan megcsókolt. Ő is szeretett, és ki is mondta. Minden más kiment a fejemből, teljesen ott, annak a pillanatnak éltem. Nem akartam soha többé megmozdulni, mert akkor megtörtem volna a varást. A csempe ezt tönkretette. Először a térdem kezdett zsibbadni, azután a lábam, majd észrevettem, hogy lájlák fürdővize kihűlt. A rohadt valóság nem várhatott egy percnél sem tovább. Ismét megcsókoltam. Szóval mit szeretnél vacsorára? Egy percen belül kiszállok és segítek neked főzni. Ez volt, aki nem mondott, kérlek, hadd csináljam én magam. Ezzel nem a függetlenségét akarta hangoztatni, de a vegán főző tudományom nem fejlődött túl sokat. A homlokomról elsöpört egy kószatincset. Tudtam, hogy belül romantikus vagy. Most megfogtál. A farmon kialakítottunk egy szokást. Vasárnapunként a kertben összegyűjtöttük az alapanyagokat, majd olyan receptet kerestünk, amit el tudtunk készíteni belőlük. Őrülten drága bort vettem, ami illett az ételhez, és egy vödör kókusz teljes fagyit hozattam futárral Ménliből. Pontosan olyat, amilyet Lailach imádott. Napnyugtakor Leon és Nancy átsétált hozzánk, nem sokkal később Peta is megérkezett. A teraszon ültünk, sztorizgattunk és iszogattunk, míg nevetésbe fulladt az egész, és már azt sem tudtuk, miért gyűltünk össze. Minden vasárnap este olyan volt, akár egy mini karácsony. Arra a pár rövid órára teljesen átadtam magam a pillanatnak, annak, hogy Lailachal és a szeretteivel lehetek, akik mindannyian a családommá váltak. A pislákoló gyertyafényben láttam az örömöt Laila harcán, és élveztem az ízletes és gazdag ízvilágú ételt és bort. Bár kimerült, óvatosan, gyengéden szeretkeztünk utána, a francia ablakokat résnyire nyitva hagyta, hogy a csípős téli szellő és az óceán hangja beterítsen minket. Ezeken az estéken a többivel ellentétben Csendben és éberen feküdtem, azon gondolkodva, ki is vagyunk, honnan jöttünk, és a lehető legkevesebbet akartam azzal foglalkozni, hogy hová tartunk. Az egyik hűvös reggelen úgy döntöttünk, elmegyünk sétálni a hosszú úton Leónék felé. Úgy terveztük, ha Lailah bírja, akkor tovább megyünk és megnézzük a szomszédházakat is. Még az út végére sem értünk, amikor láttam, hogy fárad. Meséltél rólam Ednek és vilnek? Említettelek karácsonykor, amikor beszélgettünk. Ismertem be. De a többit nem beszélek velük túl gyakran, így nem volt erre lehetőségem. Fel kéne hívnod őket. Miért? Előbb-utóbb szükséged lesz rájukkal. Erre gondolni sem akartam. Idáig eljutottam nélkülük. Milyenek? Megállt pihenni, én pedig automatikusan követtem a példáját. Több száz beszélgetésünk alatt alig néhányszor hoztam szóba az öcseimet. A kavicsokat rúgdostam az úton, miközben ő hátra tett kézzel dőlt a gumifának. Nem olyanok, mint én, mondtam. Először is nem szőrtelenítik a melkasukat. Laila elvigyorodott. Az elmúlt hetekben te sem? Igaz. Olyan voltam, akár egy lassan átváltozó vérforkos. Hetek óta nem vágattam a hajam, rakoncátlannak és hosszúnak éreztem, kiesett az irányításom alól, akár csak az életem. Most fontosabb dolgok foglalkoztatnak. Tudom, ijesztően megnőtt a szőrzetem, de ez most mellékes. Nem az öcséim. Kerestem a megfelelő kifejezést. Férfias férfiak, ennek van értelme? Régi vágású pasik? vonta fel Lailaha szemöldökét. Régebben hülyének tartottam őket, sokat mókáztak és verekedtek gyerekként. Én szorgalmas voltam és precíz. Amíg én a házi feladatot írtam, ők általában birkóztak egymással, vagy lányokat szórakoztattak a szobájukban, míg nem anyu rajta kapta és megbüntette őket. Ez alatt én magoltam és csak az egyetemen jöttem rá, milyen jó is lányokkal lenni. Hát, bizony nem rossz? Mondta Lailach, megfontoltan. Fogadni mernék, hogy ciki tínédzser voltál. Felnevettem. <sítható> Ó, nem is sejtenéd mennyire. Úgy éreztem, mintha letolt alsóva járkálnék. Nem azért, mert neandervölgyi voltam, hanem mert a végtagjaim nagyon hosszúak voltak, és évekbe telt, míg hozzájuk nőttem. De a húszas éveimben behoztam a lemaradásom a lányokkal, ebben biztos lehetsz. Rákacsintottam, ő pedig a homlokát ráncolta. Igen, ez nem kérdés. De nem is akartad helyrehozni a kapcsolatodat az öcséiddel, mielőtt elköltöztek? Nem igazán jöttünk ki egymással. Így nem volt mit helyrehozni. Nagyon különböztek tőlem, és nagyon hasonlítottak egymásra. Mit csinálnak? Ed sportőrült. Franciaországban kapott egy rövid távra szóló futballedzői szerződést, de aztán megismerte a feleségét, ezért ott telepedett le. Azt hiszem valamelyik híres csapat edzője, de lehet, hogy nem. Will gépészmérnök, úgy tudom, automotorokkal foglalkozik, vagy ilyesmi. Szóval abba hagyta a birkózást a tanulás kedvéért. Mindketten. Ed sportpszichológiából szerzett diplomát, vagy valami más furcsaságból. De látod a problémát. 17 módon képes vagyok eladni egy autót, Viszont, ha defektes, még kereket sem tudok cserélni. És a sport? Nos, néha megnézek egy-egy meccset a tévében, és szeretek squasholni, de nem igazán az én világom. Te inkább nézegetsz művészeti alkotásokat, iszol drága bort, és vágatod le öt percenként a hajat, hogy csinos legyél. Pontosan. Lailach arébb lépett a fától, és ügyetlenül indult az út felé. Tudod már Ed feleségének a nevét? Kérdezte, amikor mellé léptem. Karen! Nem igaz? Azt mondtad, hogy Lizett vagy Suzett? Vicceltem. Még mindig nem tudom. fej vagy? Ezt már mondtad, de azért aranyos sekkfej, nem? Elég. Pár lépést tett az úton, majd felvon szemöldökkel fordult felém. Tehát mied feleségének a neve? Nyeltem egy nagyot. Lizett? Feleltem. Szinte biztos vagyok benne, hogy Lizet.